Специално такова училище, а, което даже има, не знам ли, дали, дали, дали да ги нарекам, Има такива, но те все още нямат техните древни функции. По-скоро им се поверя така сестринска работа. Благотворителност, образование, такива неща. А, въпросът, който много често се задава на Запад, особено и то след православните среди. В момента имаме един Солонски богословски факултет, който освен че е консервативен и православен и е водещ в света, в него има жени преподаватели по богословие и то говори за тежките катедри, догматическо богословие. Въпросът е. Защо жена след като може да преподава богословие да не може да чете евангелието в църква? Ето един въпрос. Всъщност пропуснах да кажа, че днешните бесед и едва ли ще, едва ли да има година претенция да точка на, на тези спорове. По-скоро ще бъдат повдигнати важните въпроси. Така че чуйте ги за въпроси към вас самите. Защо жената при че не... ще бъде чуд, какво мислите. Защо жената че може да преподава благослови и го преподава да не може да чете Евангелието в църква? Това до ден ще не се позволява. В някои храмове се карат много на жените, които четят послуха. Макар че няма кой друго да го чете по -няког. Познайте какъв е мотива. Absolutely. Не е постригана. Много често го четат не постригани мъже. Както е при нас. А, така че... Е, да, става явна сегрегация между половете. А, и въобще тази боязън наистина да се рефлектира по някакъв нов начин. Да, за нас е фундаментално важно да се упремне преданието. Какво ни казва обаче преданието? Преданието по никакъв начин не е каталог. На готови решения. По никакъв начин. Преданието... Преданието на това, което живее в църквата и в която по плодовете му ще го познаете, то наистина дава своите плодове. Предание е, че хората трябва да бъдат заедно в храма и да бъдат едно. Предание обаче, също така се нарича, че хората трябва да... Че всеки трябва да си знае място в храма. Жената и е в църква да мълчи. Това също не предание. Предание ли е то обаче, при положение, че го казва апостол? И дали по някакъв начин не укичваме така преданието като, като новогодишна гирлянда с някакви други неща, с светкащи лампочки, които не са били там. Нещо като заклава съзнанието на хората. Нещо като с удоволствие спазва, без да разбират същност. Пак ще кажа, факт е, че до сега не сме се сблъсквали с реален феминизъм. Но това според мен ще стане. И ние трябва да бъдем готови за това. Тоест, църквата трябва да има свой готов отговор. Тя, тя трябва да бъде междувременно зряла за това, което ще отговори. Никой не казва, че трябва да се укъваме пред това, което ни се казва от всякъде. По никакъв начин. Но все пак трябва да кажем нещо, за което смятаме, ни бихме били спокойни. Защо жената има такова положение в църквата днес? Това, за което трябваше да поговорим. Жената като източник на оскърнение в църквата. Жена в месечен цикъл не се допуска в църква. Жена в рамките на 40 дете на след раждането не се допуска в църква. Същевременно, ако свещеник отиде в болница и причисти кръвоточива жена, ако не отиде искам да кажа, трябва да бъде неизвергнат. Защото отказва да причисти болен човек, който вероятно ще умре. А това е смъртен грях. Защото така е двойност на съзнанието. Ако някой от вас се чува молитвата на учетителната молитва на ам, 40 ти ден след раждането, Саматвам молитва звучи шизофренично всъщност. От една страна, в нея се казва: Очисти на тази жена, нейната телесна сквернота и душевна нечистота. Няколко фрази по-надолу се казва, удостоя със своето поштелно същество да влезе в храма на Твоята слава. Какво е осквърнението й? Някой има ли отговор? От какво, От какво се е тя? Не, или проблема ще нарушена е целост на тялото. А, не е така, какво ще? Работавам, че е нарушена на целостта на тялото просто. Не. Не, не, не, не. Ще видям една пуска. Теодор Вълсамо, Велика като меш от 12 век, който е антиркинския пътия. В 12 век започва да се възмущава много а, активно и казва както е тръгнал, ще вземат да не пускат флотара и свещеници вече. <сък> Тъй като в 12 век има вече правило, което забравява на монасите да влизат в фултара. На това му се казва иудеизиране на съзнанието. Усквърнение само по себе си. всъщност. Книга ли вид? По никакъв начин не уточнява защо жената е скверна? Жена в месечните си дни да бъде считана за нечиста. И 7 дена да не изли очатрата. чатрата. Кой се добре до нея? Е, да бъде нечист, 7 дена и той. И кой се добре до него и той става нечист. Така, въпросът е, че винаги съществува това изкушение в църквата, да бъде прието за... за благоустановена практика. В съвременните православни църкви има огромна разлика в схващането на тези въпроси. Ще ви кажа в съседна Сърбия. Добре, че пътях Павле, Бог да го прости, това е наистина свят човек няма спор по този въпрос. Uh, той има една статия, вероятно, някои два се вечели по този въпрос, в която оказва милост на жените, като uh, уточнява, че единствено, единствено не биха могли да се причетят в нито своите месечнони разположения. Да глядят да църква, да целуват икони, да бъдат помазвани, поръсвани, uh, да им се чете молитва. Всичко това, което е за другите, то и за тях самите. Ако се върнем в древността, има едно достоверно писмо на свети Гегорий Войслов до а, Августин епископ на Англите тогава. В който той го пита дали може да причастява жени в тяхното местно неразположение си. И говори му казва да, спокойно може да го правиш. Тъй като ние не сме юдеи. И не смятаме, че човек може да бъде осквърнен да сам по себе си. Но ако те поради своето благочестие се въздържат, не ги насилвай. Ето вижте мъдрия пастир какво прави. Казва какво може и казва какво, с, с, с какво, какво ни бива се прекалява. Тоест, всяка екзалтация в църквата е вредна. Според мен това е особната опасност на феминизма. Екзалтацията. Което би попречило всъщност нещите на мъжете и жените да бъдат образ на Христа. И двата пола. Разликата между половете е очевидна. Няма смисъл да я отричаме. Още повече всеки би трябвало да знае, че става въпрос за два различни типа психология най-малкото. За два различни типа физиология. Дори си мислех с ирония, че може би всъщност тези забраните молитви за жените, с тяхното лечно неразположение, поради видимата промяна на характера на някои от тях. А, простете на туризма, само, че това трябва да се каже. Има ли някой, който да не знае какво всъщност се случва, когато жена е неразположена? Самия биологичен процес какъв е? По-лошо е преди да се не разположа. <същи> <Това, да също, същи> е. <същи> един познат свещеник ми каза: Омръзна ми да съм в течение на а, неразположението на всяка жена в храма. <същи> Еми, не всъщност нелепост е очевидна, трябва да ви кажа. Когато да кажем: Виж, виж, виж пред, тебе, пред себе си пастството, някакви жени са изложени в сезон отстрани. Нищо не правят. Идват почват, извинете, простете, какво е станало? Знаете. И аз вече знам какво. <към> Чисти и просто очистим организма от мъртви клетки. Това става. Най-общо казано. Причината, поради която не се позволява за нежна присъства на църква в древността, е липсата на съвременните нам хигиени средства. Реалността нещо да попаднеме подна на църквата е била реална. И нещо, телесна течност, кръв, някакъв друг... Лит, така когато падна някъде където не се счита за осквърнение още повече храма истина е неприятно да видиш подобно нещо поради тази причина. А не поради някакви вътрешно оскверняване на самата жена. Най-малкото по никакъв начин не може да има довод в полза на това. Ето аз питам, какво точно осквърнението? Какво? До сега не съм намерил отговор. Ясен, релективен упрян на преданието и ако искате на физиологията. Човешката физиология след грехоподелението е същата. Още повече. Както труда и пота на мъжете уви присъщи на много жени в днешно време, Съплот на грехопаденето, така и тези месечни разположения си явен, явно напомням, казва го свети Григорий Двоеслов Св. го казва, то е явен намек, че живем в грехопаден свят. Телата ни не са това, което си били в рая. Но в православната църква, всъщност, критерия за човека е неговото райско състояние, което в църква се връща по начин по който е достъпна на сетивата ни и за грехопадните ни тела, всъщност. Онзи, който се единява себе с Христос, става чист. И така, жената не може да чете в църква, не може да за когато е в съответните периоди, не може да бъде лъкополагана за свещеник. И тук другия под въпрос е, иска ли жената да бъде лъкополагана за свещеник? Какво би дало това? С Какво би помогнало да се реализира? Никой жена не обича да бъде на мястото на мъжа си вкъщи. И това е напълно естествен процес. Както казва една хитър, но много мъдра поговорка, никой жена не обича да... А, всяка жена обича да командва мъжа си, но не обича това да се знае. А, може би така и в църквата. По същия начин. А, има едно чисто манихейско гносене, особено в Римокатолийската църква, от жени същеници. свещеници. Никога не бих се причастил при а, Женен свещеник. Ето и пак имаме за на съзнанието. От тук вече от, от, отваряме нова подтема. Брачният живот като осквърнение и удоволствие. А, не бива по никакъв начин да съгласаме с това. Това изцяло пък е плод на а, някакво монашеско изкушение, което по някакъв начин иска да види една стрикна дихотомия в църквата. Църквата разсечена. Хора, които си живеят животи, хора които, като нас, които само се молят и живе скетичен живот. А, това по никакъв начин не може да бъде оправдавано от преданието на църквата, нито от писанието. Една от любимите ни фрази на св. Павел, която всъщност изобличава повече от, от нас семейните хора. Онзи, който е загърбил близките си и не се грижи за тях, е оставил вярата и е по-лош от неверник. Нека си припомним само тази, няма а, има а, също така тези думи на св. апостол Павел, които в него стил могат да бъдат разбирани наистина двояко, чието двояко. От първо послание, 11 глава, главата на, на жената е мъжът, на мъжът по глава е Христос а, и малко по-надолу, така че нито жена бива без мъж, нито, нито мъж бива без жена в Господа. Но те са едно. В Христа няма мъжки пол, няма женски. Всички едно са. Казва го, писанието го казва ясно, и въпреки това, в църквата винаги има някакво естествено състояние, двата пола на тяхното им място. Естествено. Хруно ми, че може да го сравним с война. Естествено е на война да ходят в мъжете. Напълно естествено е. Както и жените. Дотолкова доколкото техният живот бива гарантиран. Те могат да бъдат медицински сестри там, те могат да те се грижат много пъти за ранените. А, да си припомним фамозната Юлия Вревския. А, и това е тяхното естествено място. Не би ли било скандал да прати жена на бойните бойното поле? По някакъв начин в църквата е също. На военен съвет не допускат жени. Не защото много ще пречат, а защото там се обсъжда как да умрем. За това, на което сме посветили. По същия начин е положението в фултара. Там не се допускат жени или поне не всички жени се допускат. Макар че в много църкви, като, като румънската, поне веднъж в е живота им жените влизат в фултара, да целуват престола, за който си е давал да се построи. Говорили сме за тази практика в румънската църква. Който стои храм и не само там, тук просто е забравено. А, така че естественото положение на жената в църквата е да бъде жена в църквата. Естественото положение на мъжа в църквата е да бъде мъжът в църквата. Взаимното призоваване към смирение на един е по-към другия са просто неоснователни. Кое е смирение? Ти си повече от мен или ти си като мен? Как ви се струва? Кое генерира смирение? Ответе. Можете какво ще кажат? Ти си като мен? Да. Защото това е, това е разговор с продължение. История с продължение. Ти си като мен отваря вратата за огромни рискове и огромни успехи. Другото просто, не остана място за нищо. Има чисто психологическа причина. Изтъква е Клайф Луис в, в една своя книга. А, нека сравним мъжа с министър на външните работи и езжата с министр на вътрешните работи. А, всички вие сте хора, които знаят много добре, а, фундаменталното място на министр на вътрешните работи в една държава. И, и не толкова фундаменталното място на министра на външните работи в тази държава. И продължава нататък по един много такъв струмен начин. Представете си, че, ва, че съседското куче ухапва ваше, вашето дете или вашето дете удари съседското куче с камък. С кого бихте преговаряли? С мъже ли с жената? С мъже. Естествено, защото винаги да ви ни ка... Дай, я съберем сега. А, така, жената е сепаратист. Казвам го в едного измислено от думата. Това, е, това е моят дом. Това е не е просто моята крепост. Това е душата ми, това е смисълът на живота ми. Няма да допусна никой вътре. Всеки би искал такава жена. Всеки, като си прибере вкъщи, обича да бъде, така да се каже, защитени и жените до голяма степен го осигуряват. Така да се каже, е, от тук вече оставя смирението ти, си като мен, да, всеки да понесе, така се каже, да се доста получения, които ще му си сипат на главата. Но в църквата винаги се пази едно такова старо приличие, жената не е толкова да мълчи, колкото да се остави на мъжа да свърши това, което трябва да свърши. С ясното съзнание, че го върши за всички. Свещеникът е образ на Христос. И по напълно естествен начин, един мъж е образ на Христос. Но той, забележете, има две фундаментално важни разлики между източното и запълната кризиология. На Запад, свещеникът представя Христос на вярващите. В филосолната църква, свещеникът представя вярващите на Христос. Ето за това, там вече изчета всяка сегрегация между половете. Мъже и жени всички сме едно. Естествено е да бъде мъж, който по традиция, всъщност, тъй като естествено мъже се появи тази функция, да бъде той. Но започнахме ми с мирностите. Кои са първите апостоли на апостолите или жени. До ден днешен всеки монах ще ви каже, на кого служи. Знаете ли какво отговорим? На света Богородица. Обърнете внимание на, на всяка икона на, на, на, на света Богородеца, от нея в нея просто има дълбинна женственост. Опасно е тази дума да се споменава, където да е било оборди ясния а, контекст в нея, в повечето хора, но за чистите всичко трябва да бъде чисто. В иконата на света Богородеца има дълбинна женственост, бликаща женственост, майчинска женственост. Добрия иконописец може да я, да я изстрои, така да се кажа, от иконата. В Христос в светит също има дълбин на мъжественост. Тази мъжественост, която е богосътворена, мъж и жена ги се твори. Това не може да бъде избегнато по никакъв начин. Така че едно така годническо подмрънкване пред феминистите или, или каквито и други либерали, би трябвало да а, се стреми така, да че всъщност а, няма значение, кой какъв е. Не има значение, кой какъв е. Има дълбоко значение, кой какъв е. Защото всеки има своите функция. Както казва отец Николай Фанасив, в църквата няма онтологична разлика между членовете, но функционална. Това е естествено. Тайната на любовта е тайна на различията. Трябва да има известно отлично, за да има любов. Няма свят и църква само от бащи, само от майки, само от деца. Трябва да има някакъв простор за вземане и за даване. Истинската любов е, когато наистина рискуваш чувствата на някого, когато рискуваш да не бъдеш разбран, да не бъдеш прият когато рискуваш да не бъдеш обичан най-малкото. Когато любовта не е гарантирана, тогава е истинска. А в един свят на различия, онтологични различия между нас, между двата пола, това е единствената начин любов, с която разполагаме. Така, ами, имаш ли няколко въпроса? На Запада от започва някакво криво разбиране на, на брака и в, въобще отношението към жените. Защото веднъж попаднаха някакви съдини, че вече в 9 век в Бавария и в Чехия имало самите сени, влиза в църквата и тъпчат даровете, осветени от жене свещени, защото имало все още така. Да, да по много, много нещо да. е това при тях отношение към... Е, това, е, това е точка от конфликта между Михил Керулар и Кардиял Хумберт. Ваше съществено съжение, под ваше носете ли си опашки на шиите си? А, така че това е, това е травма в съдково съзнание, която ще продължава. А, още повече е ясна политиката, особено на по-консервативни папи, като Йоан Павел II и Бренди и, и 16, наистина да затвърдят по-скоро това. И такъв разумен човек, като Бренди 16, казва, единствената скандална фраза, която знам, беше произнесена по този повод. Единственото, което ни спасява, е безбрачето ни. Каза той ясно в прав текст. Поредният въпрос, който му беше повдигнат както на всеки папа, няма да не е следът да позволите на го... свещеници да се оженят. След като го искат. В шести години а, зората на аджурнаментото в Рим-католиската църква има огромен брой свещеници, които просто предпочитат да оставят сами си и да се оженят, какъвто е команл в, в, в Рим. След като постигнахме някакво компромисно решение, този, който иска да се ожени да, да става най-много дякон. женен, но да не може да расте в иерархията. Така, че църквата пак се остава елитен клуб за ергени. А, за жалост има подобно прокрадващо се схващането на основната църква. Църквата е елитен клуб за ергени. Не е така. Аз определено, упорито и твърдоглаво вярвам, че а, истинските монаси вече трябва да бъдат възпитавани по енориите. Където да видят какво е сложение всъщност на хората. Естествено, другото е скрито в сърцето и е голяма тайна. Това е тайна Божия. Кой е роден за царството Божие да се напредва към него като неженен човек? Да си неженен е дарба. Да си женен е дарба. Дарбите са много, светия апостол Павел казва, Духът е един и същ. Ето това трябва да погледнем. <към> така че, Дания с вас няма да постигнем никаква революция в това отношение, но при всяка една да би било много утешително, ако поне, поне, малко някакво успокояване има в хлащането на ролята на жената в църквата. Аз съм присъствал на раждане. И това е един от най важните моменти в живота ми изобщо. И много се срамувам, ако съм казвала някой жена някоя глупост. Усорта на това, колко е лесен живота. На всичкото отгоре жена ми държеше ръката и питаше добре ли си. Ето това, това за повечето мъже, това е непредставимо. Има нещо в женската психология, което се доведа много ясно. А, някакъв неизтребим инстинкт да мисли за да всички останали около себе си, а не за себе си. Тя просто, освен че не може да си го позволи, тя не може да си позволи да си го позволи. А, Мога да ви кажа, има такива семейни зрени, при които да кажем някой а, недостаточно перспективен кандидат Зет бива, търси по-мека дума, шамаросен от кандидат <laughs> неговия тъст, като недостоен, след което дъщерята избухва в сълзи и почва да плаче от, така да се каже, почти останки на, на, на, на, на своя любим и да ругая е баща си, който се изумява как може дъщеря му да не препочита неговата кауза пред тази на другия. Жените не могат да си позволят да почитат кауза. Тя вижда ударен човек. Независимо от това колко е лош, колко е недостоен, ударен човек, който го боли. И друг агресор, който си позволил такова нещо. Не сте ли го виждали това? Е, не в такива радикални, разбира се, измерения, но ли има такова нещо. Има мъже, които държат много такива напусти речи. След като жителят кате не може ли е малко по-меко да говориш? Убиди хората. Що го направи? И, и трябва да ви кажа, че са прави. Най-малкото в, в неделята на мироносите, всеки от нас трябва да сети, че има на кого да благодари, че го има изобщо. А, така че мироносите продължават да си функционират като такива. Първият същеник в едно семейство е жената. Няма какво да се лъжем. Поне тези, които аз познавам, тя първо ще му прочете от някаква книжка, първо ще се помоли с него, ще си с него, докато е болно детето. Въобще те прави това, което винаги се правили. Един моравски и епископ беше питан защо ли топ с. Точно тази година нотка добре, ли? защо в църквата все пак има толкова много жени, само жени, примушено жени. И възрастно при това. И той казва: ми, защото самият живот ги прави християни. Те не могат да не правят това, което правят. Ако някой е мръсен, те ще го изметят. Ако някой е годен, те ще го нахранят. Ако някой е тъжен, те ще го утешат. Така че, естественото имя място е в църквата на тях. Нещото са безпомощни, а защото не може да не са там някаква изключително така не изразима смесеца между принуда и свобода. И на фона на това е просто нелепо да се говори за усквърняване, за усквърняващата функция на жените в църква. Така, отговори или въпроси, да? Аз имам два въпроса. Първият е свързан с това, което в Свети апостопала казва за жената в църква да е спокровава. И да да на... Това е пак там в тази глава. Mm -hmm, точно също. Да. А, наистина ли трябва да бъде спокривало или да е задължително? Това е първият въпрос. И вторият е а, търсих достатъчно доказателство от литературата за това, че а, когато наистина се взима нафора или мъжете трябва да излизат напред преди жили. И никъде не намерих такова така, нали, основание за това. Няма. Да я питам това така ли или не е това, това, това от 19 век от Русия, както повечето неща, които имаме, свидетелстват ни, че в Гърция не се виждали такова нещо. Не мъжете. Не, не, просто се редят, но, но въпросът е че те, това са нормални хора, които съвсем спокойно се редят за нафора и си взимат. Защо трябва да непрекъснато има някакви такива мъжете, крачка напред. И учаща, Да, да, разбираш че е така. Още повече това е повод за много скандали в църквата. Случвало се при нас. повечето случаи се примиряват и всички мъже са напред. Повечето да, църкли да, така. има мъже, които просто не знаят, че, че се постъпват така и не го правят, чакат и ръда. И веднага се вея една жена, която го изтихва напред. Да, айде, да, айде, да айде". точно така, точно. Да, да, да. точно. Абсолютно. Ако Абсолютно. някоя жена пък се позвали да ми напред веднага, ще издърпят и ще се накарат много здраво. Да, са напред. Нали знаете правилото при Курвоплошение? Капитана Шекспир е казал нещо много православно. Мъжът е в него голямата си сила, когато е слабо спобедане. На пърлият въпрос. А, тези думи също са загадъчни. Понеже малко по-надолу казва св. апостол Павел, ако пък не се покрива, нека се стриже. И светите Тилфан Затворник обяснява последния начин. Отхвърлила си свръхестественото, отхвърли естественото. Uh, но, но, но съвсем очевидно става въпрос за, uh, винаги трябва да бъде мислен на Евангелието в конкретен исторически контекст, винаги, както и с църковните правила, това е много важно. Uh, цитират лаудикийския събор, в кой, който изявил с такива правила, но веднага трябва да кажем, в името на истината, този събор е достатъчно слабо получен, може би най-слабо получен събор е точно Лудикийския. При много от съборите, да кажем, тези на, на, на Запад, които се че уреждат, Целибата, се оказва, че тези правила, които уреждат целибата, са доста по-късни. Те са по пришити. пришити. Всеки, всеки нормален език може, да може да го докаже. Латинският език на първите и вторите се различават коренно по различен начин. Стар и нов език. Много лесно може да се види, по латински. Така, че винаги трябва да се прочитат конкретните основания. Защото веднага някой може да каже, да, но Светият ясно казва, че живите не да, трябва да имат ръководна функция, трябва да мълчат и всичко останало, което се казва, да, четвърти век е така. Uh, някой гледа ли филма «Линкълн» 2014 с Дейнел Дей-Луиз? Гледайте го, много е хубав. Uh, Най-малкото uh, поради uh, чудовищното сходство с съвременния политически процес. Приемането на простовутата поправка към Конституцията uh, беше на все още нашия парламент всъщност. Лубиране, лъгане, надлъгване, привличане на други хора и така нататък. И най-интересното беше, че когато всъщност се опита едната фракция да удари по християнска струнка, на другите им каза, защо Творесене не ли е създал еднакви, защо искате негрите да, да нямат права? Другия казват, да, Бог не е създал еднакви, днеска негрите, утре ще поискате и жените да гласуват. Което между другото беше приятел като много по-голям скандал. А, така че ето, вижте самият свищен контекст е такъв, а, в четвърти век това би било еднодачен скандал, какво е четвърти век, нека си прикваме Жорж Санд с нейната велосипедна авантюра. Скандал тотален, жили с пантаони, ужас, обществото се разпада. А не са ли част от тези неща били е, важни само за контекста на даден, дадената епоха, като знай в античността? Uh, неезическо, евреско, това по гърците и римените, uh, жените са ходили винаги с покрития, абсолютно да, винаги. Да, да. Нещо повече. Това е дрескот. Жена с не покрита глава, проститутка. Това е въреското. Да, да, да. значи просто това е дреско. Тоест, вижте, аз съм така. Това е дрескот, Показваш какъв си всъщност. Така че непълно разбираем, ако някой, ако не че да се пови по ще бъде страшно. Ти да не си такава е лично в контекста, в културата, в която живеш в mm -hmm. да отидеш с най-пократа да. глава по това време, като отидеш сега голко по по горе в днешния църква. Mm -hmm. mm -hmm. Както аз не, не мога, аз, аз съм се опитвал да, да си представям, как бих могъл да накаря на още годишно момиче сега да си погрели в църква, как бих го обяснил, как мога да мотивирам това нещо. Да защо на стоите човек само да достигва това нещо. Именно, именно. Обиквенно, ако, ако сме добри познати, ще ти кажа, когато си причащаваш, служи си за братка, да не ти се карат международно, защото кога не мога да се намеся просто. Спести си неприятностите. Който пак е нелепо, тъй като пак се любува на разпореждане на човечки. Това да да и усещане да да не правило. Няма правило, няма правило. Значи ако човек отиде в Русия, това е изключителен скандал и грях. Това е дори и тогава, не претържа. да докато Гърция, например, ако жена жене с забратка. Ето виж, Порът. ти не можеш а, да влезваш църква. А остров корпус, всичките да ходят с кърпи. Да, те имат и по по-консервативни по време на комунистическите събития. Тя до ден отиде на Църковхазко, където ходи майка ми, където всички се, скърпи, се карат много си, не си чака, реда, си без Има там една група хора, се кара. Тя, като влезе в църквата и всеки път задава просто, какво сте се заболи, какво е това ново въвведение, откъде го задох. Аз съм трасна в църква ние едно време, в село Лисичево, където тя там или където била. Аз просто се заболели като мухамеданки, какво е това ново да. пита въпросната жена. Или да не сте баби. Иде, Също. Например, да. Както не сте? има, например, има точно различни векове, различни периоди има различни разпореждания за мъже. Нали с дълга коса, дали да са късо да остригани с брада, забраната да си, търкат свозки yeah, с, с набръщени керениди... Нали самата природа ви учи, казва той, нали самата природа ви учи, че е безчестие за мъж, ако си оставя коса? <laughs> ако се оставя... Само <laughs> <Така. clears throat> като, <clears throat> като, като за монашеството дългата коса винаги е била знак за целомъдрия. Возрества консутите по отношение на Павел Каса. Аз и е питам за това, за което говорим. Значи, една голяма част от всичките тези забрани са чисто културни. Как можем ние да, че за мен това е въпрос? Как можем ние да го различиме? или да намерим в тези консурни забрани един по това какъв степен на метафизичен контекст са крали? да. Сакрален контекст, който не <сълт> Не е. Който е под тази забрана, тоест, е, който би могъл да бъде разплодиран. Защото много, за мен е много ясно, че така си мисля, че Бог в този смисъл, говорейки и Неговото Слово, е исторично. В смисъл Той действа в определен момент, е казано в определен момент на историята. Той за това жени не е възможно да имат тогава, нито е, не, може, не може Той да говори през на жената, Защото не би могъл да бъде чул въобще. Ня няма как да се случи това чуване. Случва Знаете, се, има жени пророчици. Има жени пророчици, които да. в жени, които са жени, в това жени, които са жени, които са жени, на са жени, това много много които са жени, които са жени, които има за, за, за кръвотеченията, за болитвите след раждане, в което този, той е много, много, за мен това е единственото обяснение, което аз намерих, такава, което ме задоволи. Тези всичките в ранната църква забрани, които се, се слагат по отношение на жените, имат един много, дъл, много дълбок, наистина са крален Това, че християнството се опитва да. да Победи, да преосмисли да, да, да, или да изпласи всички тези природни религии. И тъй като всичките тези природни цикли, у жената, всичко това, което е биологически предопределено, у нея е много, много вписано в природата, християнството отскача в един съвършенно друг пласт, в който а, Бог, така да се каже, е анти. Той, той е свръхприроден, в този смисъл свръхприроден. И заради това всичките тези забрани върху жената, които са много тясно свързани с природата, са учистване въобще от природността на човека и издигането му в свръхприроден. Значи, а, моят въпрос, този смисъл е точно този. Когато чета тези забрани, които са много конкретни, абсолютно. Не, това, това неща, които днес, днес, за тази, няма как съзнанието да ги поеме като нещо съществено и значищо по отношение на моят или на нечи друг духовен живот. Как да направим този преход от външността, от към нещо, което неизбежно би трябвало да е там, в дълбината му, защото защо, иначе нямаше защо да бъде казано. Не може да, да, да кажеш, не говоря за Стария Завет, говоря изключително за новия сам, че, че словото а, а, означава някакви такива незначителности, ако те нямат някакъв дълбок смисъл. Но дълбокият смисъл не е за братката. Yeah, Това е друго говорено, друго слово тече през, през всичките тези, отначава които някаквото... което... Сега, вярно, човек някога решава да ги спазва, защото Ама въобще не ме интересува дали съм с забратка или не съм с забратка. Това означава, че аз в забратката не влагам. Но влагам, но би трябвало нещо да се вложи. Изискам. <към> не се, а се, се влагат. Да, да, да, напълно да, напълно, въпрос и е важен. А, Те, да, да, не да, да, да, не мога да, стану. А, сега патуса е не, не, не сакралността, а различието всъщност. В Стария Завет на се препочертава, че този народ е отделен от другите. Да, кибела, жриците, жриците на кибела се всъщност. Всички култва за плодородието са оглавявени от жени. Дума да не стават, за да не сбърка някой с няколко при нас няма да такова нещо, всички ти я за животни. Uh, чистокопитно, преживно, само седе и така нататък, вече хищните си така това е очевидно, за да бъдат по някакъв начин uh, отделени от другите. Да. И другите забрания, които са много мъчно uh, смилаени от съвременната либерална мисъл, например. Отивате там, избивате всички, мъже, жени, деца, да. жени да не си взимат от тях, просто. И онези, които са взимали жени от uh, враждебното племя или народ, са били унищожавани просто, <къв> като предатели. Унази сурова и кървава епоха можем да разберем само ако, ако можем да усетим до каква степен е било важно, този народ да остане Той, Той, Божия народ. По същия начин този нов народ, нови Израел, трябва да оставя Той и по същия начин трябва да, да, да декорира своето различие от другите. Не се братки вече с нещо друго обаче. Тоест, ние трябва да видим, кое в нас би трябвало да ни отдели. Не като Фарисей, не като Паррушим, не като, като маргинали дори на този свят, а да ни отдели като именно като свидетели на Бога. Да, Той тоест, тоест, същността е в свидетелството, да. а не в да. конкретния знак, който в този случай е чисто исторически оставя. защото Вопрос е, че този в това процес ще е много далечен от Процесът отива прекалено далече смисъл. Нека не забравяме, че поне 100 години а, християнските общини са юдейски, почти изцяло. Те те пазят, те в очите на хората, неоси, не Лави, това, това, това, това са еврейски секти. Тоест някакъв ком на юдейството. Древен свят ги приема по този начин. Много дълго време, поне 100 години. А, следователно те пазят своите нареди. Косите, обрязването също така. Много дълго време се пазва. Св. апостол Павел по понякога говори за димотивно противоположни неща всъщност. И, то, и те трябва да бъдат разбирани защо. Ето и образете всъщност. На един казва, обрежи друг, няма да се обрязваш. Понеже и си обрязване по душа. Зависи кой къде, какво ще разбере. Mm -hmm. Това вече че пастирската грижи и пастирският риск. Така че аз спокойно мога да кажа на жена, да, служи си за вратката на друга, не слагай. Когато се познаваме добре, значи трагедите, когато няма, общо, няма контакт с свещеник в храма. Тогава е когато се оставят някакви баби да командват а, но... Така че това е, струва ми се, отговор на въпрос. И много лесно, значи тогава, тогава буквално като някаква лавина, но бавна лавина, това се отпрешва. И вече към 12 век има тотална забрана на всичко. Вече. Съзнанието е юдеизирано иудиз... до, до край. Така че този процес, значи от лявото се отива към от дясното всъщност. И обратното. Винаги има от дясното лявото изкушение. Нищо. Дясното. Нищо не е позволено. Всичко е позволено. Така че трябва да се речи тазнастите на времената. Какви са. И, и това има когато И същевременно това да не се, да се предепредва, че за всичко това се крие някакви неща. Да, да, да. да Само, че никой не може ги, да, да ги дешифри да не можеш, не можеш да отместиш и да кажеш това просто въжи, дай да ги махме от... Това е много казано опасно. Да. А, като във всяко на семейство. Всеки си държал тази снимка на дядо на много е грозно. И като я махнеш, всъщност извинш родовата памет започва да се Такива ни древнички актове, които обаче, когато отрастават, когато от някой ги отмени, а, някакси семейството започва да се разпада. Християнството е историческа религия, това няма спор, всъщност. То винаги живее между сътворението и апокали... между крахопадението и апокалипсиса. Тоест, извинявайте момента, какво казваш. Не, не, отмахваш, не отмахваш жеста, отмахваш изкусителното съдържание зад жеста. Да. Това ли е което да. си казвам да. Точно така. Онова, което се наистина трябва да бъде най-малкото изобличавано и изясняване. Това не е така. Винаги има риск. Няма, няма начин да човек да ободи на всички. И аз съм дълбоко убеден, че ако започне да тикаш някоя жена да върши не същите неща, вземи скучтения Евангелието, Тя по-скоро ще се притесни от това нещо. Никой не го е правил, защо да го правя аз? Не излезе да им покажа на тия консерви какво може да Така че за мен това е отговор. Просто самите жени бих, не биха поискали подобно нещо. Да четат Евангелието. Парадоксално обаче и феминизма в развитието си, като се почне от времето на да Жорж Стан, всички ще сме еднакви и сме днес стига до също. Допълното различие. Толково Допълно различаването. Това че се, че мъжете и жените са различни. Hmm. там на започват вече феминистичните другите. Това е трудно. Hmm. Uh, за... Различие си е... ...посочено. Пъл... Yeah, yeah. Не също. Личата... Hmm. Нека се върнем към uh, 11 глава на първо Коринтини. Глава на жената е мъжът на бъжът глава е Христос. Гръцка дума е кефали. Много от вас знаят. Въпросът е, че е, тази дума не може да бъде разбирана само в е, този смисъл. Кефали може да означава и източник. Източник на жената е мъжа, източник на мъжа е жената. Източник на двамата е Христос. Вижте как се поднява всичко. Въобще, тая началническа риторика е вредна. Да не говорим а, вече за изключително такова твърдото, а, настояващо да, да остане валидно, разграничение между, между Клир и Мирени. Това имат изцяло рибски произход, без всяко съмнение. Древната църква не познава подобно различие, всъщност. Лайците сме всички ние, хората от, от, от този народ. Не искам, не искам да избега лявото звучение на човек от народа. Но всички сме хора от народа. Пак ще припомня от тези коя е Между нас няма антологически, а само функционални разлики. Не може да бъде друго. Така, други въпроси? Да. въпрос. Жената като изповедник и проповедник. Жената като изповедник на вярата и проповедник. Да, има такива. Когато апостол постъл, казва жената и църква да мълчи, а, има се предвид да не се на някои жени, които много обичат а... да. Имаме си такива. <към> да. Значи Естественото желание на жената е някъде да си го загради за своя територия. Това нещо. И започва лека по-лека да се разпорежда. Ти тук, а ти там няма то е свещение, където ти ги приказва. Той не знае мате. Стой тук, къде, къде ти казвам. мате. Няма ли да палеш на следващия палиш Три. Това е поради той. Обоздайте естествената им склонност да го правят на някои жени всъщност. Тъй като очевидно е имало такова, защото има много тежки забрания за мъжете също така. А, така че жената като изповедник на вярата и проповедник на вярата няма ни съмее. Да, не, не са ни известни случаите на проповедници, тип Св. Йоновато, всъщност, такъв тип проповедници. А, но, но, но, но всъщност а, самото присъствие на жената някъде а, ражда вяра. Това не е да дагога, това не е нената харизма. Да, да, разбира се. А, това звучи толкова банално и коразионно, каква е да нужна, да бъде добра майка и съпруга. А, модерната жена по-скоро не приема тези. Не, че не ги приема, си досадно. Но а, по някакъв начин трябва да се опитаме да ги реабилитираме. Защото все пак живеем в държава, в която почти 56% от семействата нямат брак. Което означава, а, че те а, живеят със съзнанието, че всеки, във всеки момент всеки може да се на шапката и да напусне това семейство. Какво става с следното, което преживява в така среда? На 18 години ще кажеш, какви сте ми вие. Откъде не кажеш, че ви слушам вас. А те тогава се сещат, че това е плод от плота че е много важно с тях правя, да се спаси по някакъв начин, да Да, да, следва някакъв, да има някакъв морал, някакъв, някаква база в живота му да има. А, така че жените в това отношение са незаменими. Да кажем една жена, която търпи своя на мъжи, с това изповедник на вярата. Всъщност, в името на това, това се ме да бъде съхранено. Аз познавам много жени, които при очевидната нужда от развод, те не искат да се раздават. Само и само за нещо да бъде спасено така, че те с сърце чуват думите, отде знаеш, е жена, не ще, не ще ли спасиш ти мъжа. Значи това е подвиг, при който аз, аз се прекланям лично. Повечето мъже казват не, че като няма прокупсия, плюс в това е лисия и хвърля всичко и заминава. Освен това, друго нещо много неприятно, което почива отново на непознаването на психологията на половете. Когато една жена, колкото е либерално да е възпитана, живее в а, условия на това да има просто приятел, който живее 10, 15, 20 години, а, тя не знае, че мъжа в цялото това време много често е изкушен да си мисли, че той във всеки един момент може да стисне ръка с нея да си напусне, понеже той видиш не е никакви ангажименти. Той им го прави много често. Но когато той напусне, тя никога не е до там еманципирана, че да не се окаже непусната жена. Не е ли така? И по такъв много трагичен начин, разбираме, че всъщност по наистина е различни. Онова, с на светия пост опец св. оказвате жената като на по-слаб съд, да си разбира като крехък съд. Не ги чупете. Лесно са чупливите. Според мен много неща, много отговори дават и е, все още се спазват в гърция в женските манастири и уставите, където, например, и гумеката присъства на изповедите на монахините, където тя е майка, което. Uh, в на нената роля по време на службите uh, и като и гуменка е в смисъл, много е някакси повече, отколкото епископалните, да речем, епископки или там лютерански. Да, да, така е. Много, много повече. Азвен, айде, носенето на награден кръст и участие Сега... по-високо в тайствата и прочие, но някакси. А не ви ли се стъпи, Ту, да, Когато, татъл, да, татъл, да, татъл, да. Да, когато казваме свещеника от тец, го казваме с доста по-вяло чувство, а когато казваш някоя жена майка, го казва с доста по-голямо чувство. Тези жени <сър> са майки, те наистина са майки. А, това по никакъв начин не е някакво духовно вайовост да, да присъстваш в чурисплат. Това означава радикална близост с тях. И понеже, и вижте колко са почтени, понеже, все пак, чистотеинствено и богослужебно, жена никога не може да приема изповеди по силата на това, че не, тя няма ръкоположението да, да има тайноизвършителни функции, тя присъства в която което Ефемерия не на мунафира, нали? Извършва. Да, да, да. Да, точно така е. Ефемерия изповядва съответната монахиня. гуменката присъства при това, за да може да помогне и на нея и на него, точно като майка. Освен това те споделят, имат в някои от изсеханските манастири, монахините имат устав, ежедневно, спо, нещо като изповед, споделяне на помислите, когато си имали изкушени прочита, оправят пред Да. И тя носи мантия, която много прилича на владишките мантии. И жена. Има, да, имат древни правила, които уреждат е, изключително строго реда в женските и мъжките манастири. Е, Срещата с роднини, през същата ни гуменката винаги. Така че много неща могат да се видят, в, в които можем да дешифрираме остатъци от някаква наистина такава църковна почтенност и е християнска. Така, други въпроси, несъгласия? са думите на свети Григорий Нисийски. Те са в а, великолепния му труд за устроението на човека. Една и съща кал, едно и също възкресение, една и съща святост. Светостта е вътрешно присъща и на мъжете и на жените. Ние всички сме призвени към това, нищо по-малко от това. Така че... Ние не знаем броя на истинските мучениците праведенци, нека, нека си припомним случая, който всеки от вас не може да не знае със свети и египетски, който видял две жени в Александрия, които му казал ангел, че били по-велики от него. Само защото слушали мъжете си и се смирявали простички и, и били благочестиви. Спомните си го, нали? Какво ли съм видял, Господи? Изкушил се въдно, да каже. Труд, пост, деня студ, глад, каквото се взет и тогава Ангел му казва, отиди в Александър, намери в коя си улица, ще две жени, които са по-велики от теб. Отива, той намира ги, моля да скажете, ми с който са по-велики от мен. Те разбира са пълно шокирани от това, че той им казва, не, много сме грешни. Не, не, заклейвам ви да ми кажете, в името на Бога, те ми каза ми също ще кажем какво правим. Гледаме си децата, гледаме си къщите, не клюкарстваме. починяваме се на мъжете си и гледаме да, да се свиряваме на всичко. Това само правим. Иначе сме много грешни. Голяма отеха за да семейния човек е това. Uh, класическия пример. Света Моника, майката на Блажения Агустин. Може вижте, Света Моника, майката на Блажения Августин. Uh, той разказва за нея в изповедите си. Майка, баща му бил много див човек. Uh, и казва тя, винаги я питаха нейните сестри, как така успяваш да оброздаш този човек. И тя, и тя казва същото. И просто дадам никога да, да не му противоръча, не натрапвам нищо. Винаги съм ласкава с него. И той казва, у нези, които ние послушаха, дълго време носиха по лицата си синини. <ръква> Нека не забравиме, това е епоха, в която ако прибиже, на сина си няма да ти да, да случи абсолютно нищо. Освен ако не си римски айсократи, Жатина е патрицианска дъщеря. Ето, <към> в африканското право мисля, че жената е собственост. Да. И децата го Не, той има е много, много скандални такива построи, конкумидатния брак и така нататък. Но сега време, в което претендираме, че все пак сме наследници на нещо по-християнско, като а, едно справедливо законодателство. Истина би трябвало то да бъде разчетено като, като, като дълг на душата, а не толкова като юристка държавност на нещо. Феминизма в съвременната цивилизация е възможно само единствено, защото Христос е душа. С това съвременна цивилизация, с нея е антропоцентристска такава някаква нагласа, за това е възможно. Тя не е възможно по друг начин. Дори феминизма сам по себе си за това е възможно. Макар че феминизма е по-скоро глад за нещо. И това. Има една, не помня, по случайно попаднах в някои сайт свързани с Осия и с Американската прослава църква много воинстващи, важна феминистка, която феминист. много на високо, да, ако не е била и водеща фигура в някои от големите организации феминистки, което става православна. Съответно, сега не гледам много много добро око и пише и великолепни текстове на текстове нататък. Обаче, не помня името, трябва да се как беше много, много добре описва нещата за вече като православен християнин, бивша да, такива чтива са много полезни. Това е истински опит в живот, в условия, които на нас е същи. Освен това правя впечатление как православните на Запад са доста по-консервативни от нас. Пак заради сблъсъка. прекия сблъсък. Те, те наистина се реактивират. Други забележки не съгласи и въпроси, да? Защо кръткашто Жена на Поради същите причини. Защото а, имало такова обяснение. Защото на мъжки и е полк също същенството. Град на същтенството. Е, за то е и затова то в нас и на вътре жените и момиченца се въздигат пред целския верил за посъщаване на Бога. Онова, което става вътре е следното. Uh, Поклане на четирите краеща на престола, като знак за това, че другок не ще служи в престолато Ивангелива, което пределно четири имате въди, това символизира, четирите краеща на престола, абсолютно също се прави, кога се рикофлага същения. Което никой не знае. Uh, не съм сигурен, до сега поне не ми е в светито случай някъде uh, въвежат и момичен за фълта. Възможно е добре обаче. Познават църква. Да. Някъде да попаднат, че филате са го направили и стана страшен скандал. Пак казвам, има, има, има местни традиции, които биха ни Да Не кажа, в мънската прославна църква се и на места с бяло вино. Има такова нещо. Свещеници са обръснати В трансвиловане, Знаем... където има uh, Павлодинати. Uh, да. Моля? И какво сте, боже и жени обделно. Да, да, също така. Да, да, така. И даже <съща> <съща> е много страшно, аз при мъжете спеша. Почти, како я ръкта <съща> Защото се пекомиш. Не, другия път, значи, значи път е един... <съща> с един вестник след един спорта. Се покая са причастни ответи. Важно е да си мисля и въобще в което си логичеството преживяване на всичко това. Защото днес във този свят, в който ние си живеем, всичките тези актове, които ето и от нас и на даре, и живеят, всъщност е доста нееднозначено жените. И, да и аз поне си е, мисля, че това изисква, това поставя пред жената изискване за много по-сериозно и голямо смирение, колкото мъжът. Като факт, казвам, не, като, не като нещо, което проистича, може би, от Евангелието или, от, от Словото Божие, но факт е, че жените се изисква да, ми, да минат пътя към доста голямо смирение. Казвам го като преживявала, примерно, невъзможността, драматично преживявала невъзможността да влязат в дома. Абсолютно. А е... И го казвам също като човек, който е преодолял това нещо, но, но на трудностите във, точно в това отношение, които стоят пред жената, обективно, са много по-сериозни, отколкото пред мъжа. Не е в седем живота така? Поне, поне тук, в смисъл, Просто това е... Просто казвам, като едно отчетно психологически да. наподение, то нападение е в самата мен. Не. В това отношение културата ни е не, не е толкова християнска, колкото ориенталска. Mm -hmm. И поради тази причина. Още повече с самото самодоволство и някак категоричност, по който се сервира това нещо. Няма работа там. Има ли смисъл да казваме, защо в аутора се пускат само възрастни жени? Условието да бъдат А, другочестиви, Б, наясно, С, близки и Трето, на, да, да са възрастни. Защо? Туда? Да? Защо да, казвам да. Най-вече защото от тях е пристанало обикновеното жените. Шустре... Е добре да е чуете, каква са пак същите. А, не, не, аз само казвам, да, само казвам каква е причината, която се същевява по този начин. Но, а, не, не не може да е ти пристанало. <същи> не, аз мисля, че това все пак е някакво скрито тайно съзнание за, за, за способността на жената да бъде якоиса. Наистина да бъде такава. Та на изключително... някои места правят водосвет, ако жена се сбърка да, да влезе в ултара. Което аз били... навидам за скандал. Да. Е... А, е една от е... е... е... е... <бълълм> излечениите с моите съзнания, такива, възпомити не... е някакък фонар. За тези коизната колко е лъждон. На горизната е единият път, защото тези е 4 години подред хори. Да, единият път се случи една цялата няма група бодахини които бяха на Кормича, тези монахини, които имаха такъв ангелоподобен вид и седяха от страни, взрени в Атом, е така, като сякаш очите им шляха да изтекат и аз, това си казах, добре, аз не мога да вляза, защото съм грешна и всичко. Но тези са монахини, как може да не могат да влязат? И то ни не влизаме, защото сме праведни. Има добре поне. Искам да кажа, че няма детектор на... Това не може да го преживе. Да, защото последно време че се обсъжда в Европейския парламент, че да не можем да се допускат... О, не е добре. А, значи има гошта от 18 години. Да, да, да. Uh, Въпросът е, въпрос е, че този въпрос много се истеризира също да, да. което от едно с това позициите на не монарската. От друга страна, ще повече настроя жените, че видиш ли, не ни пускат, uh, така че няма дело просто. Някакви такива слухове, които се пускат, всички се натягат ни край и в последните времена. Ще да ги пусна тук. Uh. Uh, Еми обаче има двеним анастерски има комплекси, където е недостатък, заради може да мъже. Е, да. Ормилия Огромен манастир с много дворове. Той е. най е. сход е. Да. Да. Това си е. Това е. правило, е. Това е. Това е монастири. Само, само ефемерия и е точка по въпрос. И то а, се допускат за ефемери свещеници или си над определен възмисът, че беше да, 50 да, или 55, не знам. А, така, че това винаги трябва не да се... Стъ... Трябва да, да се <сък> <стърмаш. сък> <И, сък> има, има. има, има. Има ги в Кифо Мъния ги също така. Така е. Аз виждам също към и с началото, което започна. Казал, че разделението на пол вследствие, Григори, Ниски. вследствие на гръхно И някакси следващата търмия асоциация, която смита е, всички път знаем, не да не знам, няма да се мъжи, няма не, да се не, мъжи. Не, не, не казва, че няма да има е мъжки женски. Повече няма да се жените и се мъжи, да бъдат като ангели божи на небесата. Е въпрос, който задавате много групи всъщност. Сега, и на мен да ми върнем въпрос тогава, може ли да се каже, че след като тук, на задачата на всеки един християнин може би на всеки един човек е, тук на земята, да прави неща за спасение на душа. Кажа, че тогава на мъжа и на мъжкия пол и на жената и на женския пол е различен начин, в който ще постигнат спасението на душите си. Различен до толкова, доколкото а, имат различни дарби. Но пак дарбите много, а духът е един и същ. Uh, Пропусна да кажа нещо много важно. Това, което свети Григорий Несийска казва е, е пряко отхвърлено от църквата. Не е прието. Той още има една така серия от uh, сващания, които просто не са прияти. За апоката. си съм, например. Това, са, не, това е друга тема, но има някои степени, които просто не са прияти. Въпросът е, че той има някаква великолепна чувствителност към... Uh, към тая тема. Наистина има такива нито области в отецката литература, които се занимават с точно такава по-чувствително, по, по някак си мило отношение към такъв въпрос. А, и ние трябва да си даваме сметка, че това, което обсъждаме в момента, това са външни за нас въпроси. Тоест, те са отвън. да кажем, въпроса за ръкоположението на свещеници, за длъжния свещеници. Така че, и с започваме да си даваме да сметка, че. Някой друг не мисли като нас и че нещата могат да станат по някакъв друг начин. Никой не би се замислил всъщност как точно ще се спася мъжи и жена. Ако, ако не бяха тези бурси в света около нас. Не, в този смисъл не можем да кажем, че една жена, която води с забравка, ще се спаси, ако тези забравка не няма да се спаси. Не, светият пост, това казва друго. Понеже питаш как ще се спаси. Ми като ражда деца, казва той. Чрез раждане на деца ще се спаси жената. Означава ли това? че всяка жена, която ни роди, няма да се спаси. Значи, ражда се със сърце, преди всичко. Всъщност, затова някои майки биват, наричани с много по-голямо сумание майки, когато нямат а, свои деца, отколкото другите, които просто имат биологични деца. А, въобще, а, живота на християнина, на мъжа и на жената, винаги е стремеш към свърх Онова, което не отменя естеството, но го преобразява. Да се отменя естеството е, е онова старо манихейско изкушение. Пола като скверняване, женствеността като грях, мъжествеността като на хаос, в смисъл. А, до голяма степен Запад успява така да скаже да спаси, а, да спаси а, проблема с пола, така да го наречем в идеята за рицарството. Който пряко идва между около към Свети Георги. Човекът закрилник на бедните, на малките, на слабите. Най-популярното му чудо е спасяването на момиченце». А, някой виждал ли езиографското издание на, на, на житията? Житието на Св. Георги. Отваряме на скопка, вижте пример за нелеп превод. Диалога между всъщност, това момиченце и Св. Георги е следния. Момиченце, какво правиш тук, когато там около верит или Бейлот там стоят? Момиченце, какво правиш тук? И тя му това момченце, аз чакам тук да ни завидаме изяде. И през цялото време той казал момиченце, тя му каза момченце. Та точно така превод на превод и устойно се получава улицата Димитърски. Освен според преданието uh, му там в по-древните жития, не е, е Диоклетия, който убил Георгия, персийски, а Персийски. Ама той Шах. Това е исторически факт всъщност. Стигеоклетия, просто 1819 г. Не, не е преки с Стигеоргия, това е галерия. Не слушай, не е Персийския за австрийските. Не е галерия. Той, той е всъщност е, управител на Диоклетия. Диоклетия издава указ за само, че колкото, колкото пъти, преди, много, както много пъти преди това, указа да се издавани много, обаче по никакъв начин се изпълнява или се изпълнявани и много вяло. Царицата Александра, която става, казва и аз съм Кристианка на юнак. Тук вече има разминавания. Според Разлишни според е някои върси тя умира не с него, според други. не така. Добре, ако има още въпроси. Явно няма. Добре, някой има идея за тема за някой следващ път. Каквато идея. Няма, няма лоши теми. Добре, тогава благодаря за вашето присъствие. Можем вече да се кажем отново молитвата и да ни ска се измертих смерчо сме по прави сущим в гробе животва, то ска се измертих смерчо сме по прави в и сущим во живот да животоровава да и нам дорова да живот вече. не поклоняем се горедедневнем воскресени. Амин.